Aikpatuko dugu, ahma gabetzea. Zdakitzen du zienez? Zdakitzen zundu zienez. Zdakitzen uh, uh, uh, zundu zure. larun batean hori pasatu da bayonan. Ba-i. Bazen ahme gabetzearen eguna. Es, Zerda hori, da dako? Zdakitzen me gandite uh, beh uh, um, ahmaak entzendu zela, uh, diende ba, batak zentai beh uh, egezo kiriak egiten zituen. Ze ungitu dititzen zausi armak pausatzea? Bai, bai. Sagetik. Santa. Beste nasa gendeak hil zen uh, dirat, gende guztiak tristeditira. Eta ere la injerosa da orianobeki odan zelagei eikahma. E uh, instalientza tazosunez, beste nasa, beste nas minimateuti. Enizatu un chadakma kentsa senta. Ora em, estute eta Gendea, um, gero, uh, la sektuaz dira. Azte lehenan, xaran, izanen da, idaz lehen bizarra. Eta ziak Euskara zirakurtzen duzi edo ez? Bai. Batzotan frantzisez. Um, Geyena eskuaraz, eh, baina bat zultan ikasteko untsa frantxexa. Zultan ikasteko frantxexez entrenatzeko eta hamak erraten eta untsa edo ez. Alunia eta maidehen gila <gülüyor> eskuaraz uh, harinaiz, uh, baina frantxez gila eta etxean liburuak. Ke... Kanchesez idakohtzen ditzot. Nek, gehiago frantzeseaz, baina lehenu betearen idakohtzenikin aizkoraaz, baina hua ikutio. Zer liburu monta maite duzu ezuek? Winx! Da, uh, liburu batzuk ere, telebistan ateratzen da, desanimez eta dena, Da badira Chinese-ka eta dena da irakortzen. Nik baditut txartzi liburu. Maite itort ere eduson bidea kere gehiago, maite itort bidea ka bidea liburua painhola testuingin. Liburu bat zit da ziberhasinuke. Sex mota liburu bat izan entzan. Saljeriburu mustxoa ka liburu. Saljeriburu eta maitagarriak. Liburu bat maita gerri ez aini zistori egin. Ni inkezta Liburu egintzen eta sobra maiteetik, ditut inkeztaak. Herri urratxeko, kantu ahilpatuko dugu, entzuna duzie edo ez? Bai. Bai? Zerpentsatzen duzie, kantu hortaz, korrika, koari, komparatuz? Biak, sobra maite ditut eta... Uh, Gauzguziz, dengidean -go kokrikako kantua gelaan, eta ere um, etxean uh, betean zuten dut um, egi kan uh, kantua ena izparekin. Nik uh, bi kantua biak mugitzen baitzirat. Nik um, biak maite ditut, baina gehiago maite dut um, kokrikako kantua. Eta sien ustez, kantu hon bat olako ikitali bat entzatik urraatz. <laughs> Korrika nola izan berdu, kantu hon bat zaiteko nola izan berdu. Um, mugitzen dena eta ez laxa iau eta dena. Bai, uh, Ni berdin pensatzen. Nikere berdin pensatzen. Nikere berdin. Motibatzen dena eta ez motel motel. Ego da mugitzen dena zenta beste egun bat da. Da ere baino eskuaraz ere se zenta. Fizkat, uh, korrika la ere anizia eskuaraz da.